Egy, egy, mikrofonpróba, egy, egy, kettő, három. Pistikét várja a édesanyja a hangos bemondónál. A nőnap, az nem valami kommunista csökevény? Egyáltalán maga a nő, az nem egy kommunista csökevény? Egyáltalán nem csökevény? És egyáltalán. Ma 2018. március 8 a csütörtök van a pontos idő. 5 perc múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej A rádió műsor. A normál zenei állhang. Az igazodási pont az éterben itt Magyarország területén. Akkor is, hogyha az egész országban földi sugárzásban csak egy kis területen fogható. Minden amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fial János műsor utóbb én volnék. A műsor 14 éven a nem, feletté és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Teljesen össze tud zavarni embereket. Hatása, órák, napok óta nem múlik. Tartós értelem csökkenéshez és látás csökkenéshez vezethet autóvezetése közben kormánycsapkodást idéz elő ott poharakat és tányírokat vágnak következtében a falhoz jó reggelt Kampányüzem módban a mai műsorral együtt még 23. Nap. A 8 óráig terjedő idő csak a miénk, azzal töltjük, amivel akarjuk. Amivel akarják. 061 489 és 0636771161 061-489-0999 és 0636771161 Ma egész nap 2018 március 8-a csütörtök lesz, de 7 óra 7 vers, még egy percig lesz csupán. Korulték 3 fok, de lesz derült ég, és 12 fok. Kevecsi Lajos fél 9 és 39 -től, vagy 9 től vagy 9-től Winter Montel Zsolt. Ma lesz. Holnap egyáltalán nem lehet a műsorba be-telefonálni, egyáltalán mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 06148909999 és egy 06 figyelek a valamire. He says, hey, kamasabe, long time no see. He says, hey, sport, you connect the dots, you pick up the pieces. He says, you know, I can see two tiny pictures of myself, and there's one in each of your eyes. And they're doing everything I do. Every time I light a cigarette, they light up there. I take a drink, and I look in, and you're drinking too. It's driving me crazy, it's driving me nuts. in the heart of darkest america home beszélgető partnerének bécsi tegnapi kirándulásához? Ennek, ennek a ládának féle teljesen elment ez nem, ennyire, jobb. ennyire, ennyire nem jobban, ennyire megviselte. Nem jobban, mint ugatottak. Önnek. De nekem miért nem tudod, csak már ne Azért, mert lényegtelen mert... dolgokkal foglalkozik. Egy lényegtelen? Hát csak ennek az lényeg. Tényleg? Ne vissza ennyire. Mi a lényeged? Én nem tartozom Lázár János videóján. A Bécséket még megértem, mert ők szerintem igazságtalanul lettek lesóval legalábbis amikor én nem régen vagy legutóbb bécsben voltam, én nem azt tapasztaltam amit Lázár János. Mi itt Budapesten. És Budapest vétel körzetében mit kezdjünk egy kampány videóval. Szegény Lázár János azt gondolja, hogy erre iszik a vendég, És mindazok, akik ezen rugóznak, azok a szó vitra értelmében tényleg isznak ezen a témán. Én sajnálom azt az országot, sajnálom azt a politikai és sajnálom azt a lakosságot, amely ezt fontosnak tartja. Segíteni Lázár Jánosnak nem tudok az akarat ellenére, rontani a helyzetén nem akarok. A videó jelentősége tízes skálán egy egyes, egy szomorú lelete, annak, amit kampányüzemmódnak hívnak, és amiről én április 9-én nem fogok tudni megfelelkezni, függetle attól, hogy ki fog nyerni. Akik betelefonáltak, mit gondoltak? ez a 92-9 délutáni műsorral azt fogom mondani, jaj, jaj, jaj, jaj. A szóra, hogy mindig mindent megbocsájtunk. Boldogok a lelki szegények, és hogyha e tekintetben egy halmazhoz tartozik az, aki ezt a videót készítette, és az, aki ezen szörnyű akkor szeretnék nem a lelkisegények közé tartozni. Elnézést az összes érintettől. Te sem vagy már, miért hagytuk, hogy így legyen? Virágok köz, veled lenni túl kedvesem Virág sincsen, te sem vagy már, nem ad választ ma senki sem Mindez két hallgatóval megosztottam véleményként, adáson kívül. Olyan meleg éghajlatra küldve őket, ahova magánemberként nyugodtan elküldhetem őket. Nekem. Az árbóckos jelentő matróznak megvan az a felelősségem, hogy ma 2018. március 8-án el tudjam dönteni, hogy mi bír jelentőséggel és mi nem. nem választ, Lázár János bésben készített videója egy baromság. ezzel a baromsággal érdemben akar for foglalkozni, adnak ezt lehetővé teszem. Aki ehhez nem így nyúl, azért nem nyal meg sok sót. Én az Ázsióját, hogy megemeltem tegnap. Nem, fogom, nem hiszem, hogy te tegnap mert... volna meg, Péter egyrészt a civil rádió az korábban sem volt, ez így egy a világán semmi baj, másfél pedig a kefe Jancsi hallgatottsága itt ebben a rádióban sosem volt akkor, mint februárban, márciusi adatokkal nem vagyok tisztában, és ennek a jelentőségét, miközben örülök neki, nem értékelném túl. Szeretném azt mondani, mint amit 2002-ben mondtam, és amitől retteget alakja lettem a Fidesznek akkor, hogy én döntöm el a választásokat, sajnos ma már nem tudom eldönteni, vagy ha el is tudom dönteni, nem hiszek benne. Az Ázsi újját a rádiónak nem növeltem, és az, hogy egy dolgot átvettek, miközben 80 millió dolgot átvetnének még, ez engem, miközben néha tízes skálán 8 foglalkoztat, itt a születésnapomhoz közeledben és tisztában lévén az életkorommal, meg egyáltalán a realitás realitásérzékemmel nem értékelném túl, salul. A civil rádió pedig velem vagy nélkülem eddig sem, és ez után sem lesz majd. Hát, Néha van annak a fegyelmezettségnek káros következménye, amit én az elmúlt időben önként is dalba vettem magamra, és aminek következtében tegnap 7 óra után néhány perccel távoztam a két csaposokból. A hátra levő időben itt a Kejfej ezen csak akkor változtatok, ha szükséges. Amikor azt mondom, hogy Kejfej Jancsi a rádió műsor, akkor abban minden nap benne van, hogy ez az igazodási pont függet attól, hogy műsoráról a magyar idők, a heti válasz, vagy bárki más megemlékezik-e vagy sem. Hiúsági kérdésnek fontos, egyébként meg nem. Ezekben a napokban és órákban igyekszem a gyarlósággal kevesebbet, a fontos dolgokkal többet törődni. Elnézés, hogy ezzel bárkit megbántok. majd. A magam pedig sem most, se később nem szeretném a civil rádiójéval egybevetni. Oh, we ha fia szeretnék lenni, akkor szeretném visszaidézni a tavaly évet, amikor a civil rádión kívül ennek az a rádiómisort készítő embernek az így íg jött a világány, senki nem akart lehetőséget adni az éterben. Tehát megnéztem az enni holt, aminek a végét ismét megsirattam, amikor ugye hogy cserélik, a, vagy elosztják a dolgaikat, és ugye le Nixonnal, le Johnsonnal, le régennel, ezek a jelvények mind-mind Budi ellené. Az ilyen a szerelem, ilyen a béke, meg a pozitív dolgok pedig, mind a Ezekben a pillanatokban hadd emlékezzek meg a magyar médiáról, amely tavaly egy tízes kállán kettesen nyújtott segítséget, és akkor fölértékeltem a magyar médiát. Tudomásra vettem, itt a civil rádióban otthonra találtam, ennyi. Hozzá téve azokat a mocskokat, akik az utolsó adás napon azt a lehetőséget kihasználva, amit lehetővé tettem, annak a lehetőségét valóra váltották. Ma a 2018 március 8 a csütörtök van. 22 volt óra. 0 1, és Figyeljük, ha van, Ezeknél lassú CD-t, mint amik itt vannak, de lassú CD továbbér, Tovább jár. Ez a türelem, nem? Kavarom. From the realms of glory Wing your flights through all the earth. He sang story now proclaim Messiah's birth. Oh -oh -oh -oh -oh -oh! Jó regelt Jó kívánok, a Arra szeretném megkérni, hogy e, nő napon ma. <gül> Imádom a műsorát, nagyon szeretem, csak lehet, hogy megfelelkezett róla. Biztos örülnének neki a, a... Nők énekelnek, mit mondjak még? Mondtam a legelején, hogy a nap kommunista csökövény. Mit szeretne tőled? De tényleg? Tudják, annak idején azt mondták, hogy ez egy liberális ítélőszék, aztán az is volt, hogy mindenki megkapja magáit. Most nekem miről kéne beszélnem? De tényleg, a legelején elmondtam. Méghozzá azon a módon, ahogy ma ehhez viszonyulok. Belejét vagy a szeretteimnek, akik nők, és közvetlen környezetemben tartoznak, azokat valamilyen módon róluk megemlékezem, amit nem gondolok a műsorom részévé tenni. Most mit kéne még tennem? Fel kéne az összes női nevet, akik benne vannak a naptárban? De tényleg, aki szóval, betelefonált, nem azt kellett volna mondani, hogy a feleségemnek, a lányomnak boldog új napot kívánok, miközben szabolcs rajta, kiszámoltunk valamit, amit nem lehet. Lázár videó 2. Ballával keltem föl, nem? Azt kapják, amit megérdemelnek szabolcsok aki imádja a műsoromat, ami engem egy tízes kellán egyesre nem érdekel. Nekem pontig hogy hallgatja. Azt kérdezi, nem gondolja, hogy megfeledkeztem-e valamiről. az életben ennyi nő nem énekelt a reggeli műsorban. Kétségte, Lori Anderson lemezéről sikerült egy olyan számot felraknam, amelyen William Burroughs beszélt. De akinek Whitefile van a kejfejelcsében, az hallja, amit hall. Aradi napján nekem, az Aradi Vértanúkról kell beszélnem. A nőnapon, a nőnapról. Kérek valami itinert, vagy bédekert, amely megírják nekem, hogy mikor miről beszéljél. A nem jóját. Az az az aki úgy beszélt, mint hogy én küldtem el két hallgatót adáson kívül, majd azt mondta, amikor rájött arra, hogy hogy is beszélt velünk, azt mondta nekünk ott Kalocsán a 110 mm-es hogy a macska rugja meg önöket. Által nem beszélném le önöket a telefonálásról, mert lehet, hogy vannak értelmes hallgatóim is, vagy olyanok, akik értelmesek és értelmesen is tudják kifejezni magukat. Hát meg kell próbálni, talán sikerül. Ja. Lehet, hogy nem vagyok értelmes, de megpróbálom értelmesen kifejezni magam. Ah, tehát az a kérdés, a Lázárnak a, a történetével az a kérdés, hogy vajon, vajon a politika elvesztette az önkontrollját, el, vagy a el, politika, de... politika emberei meghatározzák a politikában résztvevőknek, hogy mikor mi csináljanak. Mindeket köszönjük. Figyelj, ne haragudjon, mennyivel de... a Lázárnak a videója annál a párbeszédnél, amit elmondtam önnek is, amit a saját szememmel láttam és hallottam, akkor kérdezett valamit Luizs és Tamás, a kormányinfó valamit válaszolt rá Lázár János, amit azt mondta Luizs Tamás, ez volt a kampányválasz, most kérem az igazit. Jó, de, de, de nem jó, mert jó, itt vége van az összes többi ennek a sornak a második harmadik tagja miért áll ebbe a sorba, könyörgöm nem állok, nem, azt kérdezem hogy akkor tulajdonképpen mi az, ami az elmúlt egy hónap, vagy két hónap és az elkövetkező egy hónapban egyáltalán el kell hinni tehát ha jön a farkas könyörgöm, no, ezt ön tőlem kérdezi, ki nem én, kérdez... hogy hát ki vagyok én, hogy ez Hát vagyok? Hát most magában beszélek. Nem arról van szó, hogy te nem azt várom öntől, hogy azt megmondja a tutit, mert hát... Én, rizad, megmondom, tudjuk, én megmondom önnek tudjuk, a tutit. Tegnap egyébként fidesza. beszélgettem Tóth Norbertel, vagy Tóth Bertalannal, ez most fontos dolga, szóval Bertalannak hívek, még rosszul mondom, a Fidesz frakció vezetőjével, aki azt mondta, hogy ő egy dolgot vár, vagy egy szót említett Um, április 8-a kapcsán, hogy, legyen, az, hogy az emberek szabaduljanak föl, uh, hogy felszabadultak legyenek, de nem ilyen uh, szovjet értelemben, hanem hogy, hogy hangulatilag, és én ennél jobbat nem tudok mondani. Az egyébként, hogy az emberek aztán akarnak-e felszabadultak lenni, azt én nem tudom eldönteni. A csak az, nem egy olyan dolog, hogy az ember azt mondja egy-kettő. Ez az ország most 2018-ban nem felszabadult, és 2017-16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2000-ben sem volt felszabadult. Ha már muszáj meghalnom, akkor egy felszabadult országban szeretnék meghalni. Én egy dologban tudok önöknek segíteni. Elmondom, hogy mi fontos és mi fontos talán, vagy segítem önöket abban, hogy saját maguk elvizsgében jobban bízzanak saját magukban. A Lázár videó ebben a könyvben egy kép, ami át van húzva. Ennyi. Az áthúzásnak az üzenete nem erre, más irányba. Ennyi. Strange way she knew she'd never have father's arms to hold her. And dying was a way of telling me he wasn't coming down from Dover. 0.8999963 Jó szükségünk van ilyen videókra, hogy tudjuk a helyes irány? Nem, nincs szükség. Figyeljön, az hány ilyennel találkoztak volt? Annak idején, tegnap beszélgettem az a MSZP frakcióvezető, és nem jutott eszembe az a videó, amit meg az msp t tolt el. vagyunk, elfelejtjük. Nem csak azt mondom, igen, csak azt mondom, hogy a Lázár videónak az üzenete... Mi a, tehát mi, mi, mi, mi ke, mihez kell önnek a Lázár videó, amiben ön biztosabbnak gondolja magát, mint volt előző De nekem nem, kell, nekem nem kell, de az Abba. átlagembernek azért de az kell. Átlag ember, én... De én önnel beszélek. Ön miért Jó, foglalkozik átlag. az átlagemberrel? Én, én ön egy ember, aki szeretne milliókhoz szólni és milliókat befolyásolni. Én, én egy egyszerű állampolgárra Hát akkor vagy egy vagy másik egyszerű állampolgárra beszél. állampolgárra beszél. Hátradőlve figyelem az eseményeket De, de aki hátradől, hogy... nagyon jól beszél Mert aki hátradől, az a Lázár videót Legfejebb Figyelj, az a végén elröhögi magát Tudja, Így hogy van, ebben le... az országból mi hiányzik? Az, hogy elröhögi magát Hú. Nem, itt befeszülnek emberek, és azt mondják Hú, aki maga, aki kapcsolatot tart a Lázárral Most akkor jó fejbe fogja majd kórintani Vagy segbe fogja, nem Dehogy is Elröhögöm magam Tudjuk, hogy miről van szó rúgtak megint egy öngolt, hát most <gül> erről beszélgetünk mi is. De egyáltalán nem biztos, hogy öngolt rúgtak. Én nem foglalkozom manipulációval, de nézzen szembe azzal, hogy mások igen. Most akkor nekem az a dolgom, hogy leleplezzem a manipulációt, Tehát szükségszerű leleplezem. De önnek minek, amikor az ön az én hallgatom, én nem készítek alapvetően műsort olyanoknak, akiknek a manipulációt le kell leplezni, mert azok nem az én célközönségem. Jogos. Jogos. Hát ezért, ezért, hát tudom, hogy jogos. Azért ülök itt. Most mondjam azt a következő hallgatónak, hogy Csaba Laci okos lesz. Ha egy egyetemi oktató azt, én egyszer a Komlósi stúdióban, amíg még ott tanítottam, valaki kérdezett valamit, és én azt mondtam, hogy elnézést, én nem vagyok egy túlságosan nagy kaliber, de ha azt akarja tőle megkérdezni, hogy hogyan kell befűzni a cipőjét, akkor azt otthon kellett volna megtanulnia. Én nem ezért vagyok itt. Erre persze lehet azt mondani, hogy a fiala aláz. És lehet azt mondani, hogy igen. Hát ez van. Eljött nálam ez a pont. Tudják, amikor apám hányt, vagy a zamaróci Ádám hányt, csak hogy sokkal fiatalabb volt, akkor azt hitték, hogy elrontották a gyomrukat, a Zamanóczi Ádámról azt hitték, apámról meg azt hitték, hogy ő pedig mind a ketteiknek agydaganatuk volt. Lázár Jánosnak nagy valószínűséggel nincs agydaganata. Ő a saját problémáját az ő pehje az, hogy ő a saját problémáját, mint politikus, kénytelen, illetve hogy kénytelen, ez nem egyértelmű, de ő úgy döntött, hogy ezt ő mások előtt oldja meg. Február 25-én úgy, ahogy megjelent a kamerák előtt, ezen a héten pedig úgy, ahogy Bécsben videózta magát. Én Lázár Jánosnak a maga módján megpróbálok segíteni kiúzanodni, a szónak nem a részegség értelmében önmagához térni. És mindenkit. Ennek a folyamatnak lehet, hogy a korábban az volt a része, hogy megaláztam. Ennek azonban vége. És ha önök ezt akarják elősegíteni, akkor önöknek is végük van itt. Csinálják ezt ott, ahol hagyják. Higgyék el, ha valami, valamit valaki rosszul csinál, akkor azt a számára elmagyarázni, az nem furkosbottal történik. Az, hogy ma a magyar média így működik, és hogy abban a betelefonálók így működnek, hát az az országról állít ki bizonyítványt. Szomorú az, hogyha egy szörnyű videónak a fogadtatása is szörnyű, és még a videót egy ember készíti, vagy talán még valaki, aki fölveszi. Azok, akik hangosan szörnyűködnek rajta, és ezt lehetővé teszik, sokkal többen vannak. Számol az utóbbi a jelentősége. Könnyű szembe menni a trendelt, nem. De egy tízes skálán a tévedés maximális és minimális kockázata közötti felalájárkálással tudom, hogy igazan van. Ha azt tőlem, hogy miért nem viselkedtem korábban így? Hát azért, mert nem voltam még annyi idős, és nem volt annyi tapasztalatom, mint amennyi most van. 061, 489, 0999 és nekem ebben a kollektív örületben ami kialakul a kollektív örület részeként kell cselekednem mondják Jó reggelt, előbb megszakadtunk Arra jönni kíváncsi, hogy vajon a János magától ment ki Bécsbe, vagy valaki mondta neki, hogy menjen oda. Hát, én a sorban nem tudom, hogy Most már csak azt nem tudom eldönteni, hogy ön saját maga szántából telefonált, vagy a felesége szólt önnek. Arra lennék kíváncsi, hogy az afgán bevándorló az magától késed meg este négy ember Bécsbe vagy mondta neki valami. Tudjuk, hogy afgán volt? Igen. Ennél rosszabbat mondok, vajon Lázár János és az afgán összejátszottak-e annak érdekében, hogy a videó hatásfoka azt követően, hogy itthon nagyon negatív a fogadtatása mégis jobb legyen? Lehet, hogy összebeszéltek? tények mellett, hogy... Hát ez a maga fegyvere, hát ez a tény, ami ott van. Csókolom? De nehagy, hogy a ugye... fogalmam... -milyen, tény... Milyen tényt állítottam be nem tényként? Ezt a telefon is értem. Amíg valaki nem magyarázz el, addig hallgatunk. Valaki magyarázz el, hogy az előző telefon miről szólt, hogy legalább Értsem, ha már reagálni, nem tudtam rá érdemben. Csak van olyan szituáció, hogy a félszavakból is megertjük egymást, és van, ahol a félszavakból nem értjük meg egymást, ez az utóbbi volt. De figyelek ha valaki segít. 061 489, 09999 és 063677 Jó régi. A lakatos István Jóreget. Szír. Én úgy értettem az úr betelefonálását, hogy ő azt gondolja, hogy itt Magyarországon sokan nem akarják elfogadni, vagy megérteni, hogy a migránsoknak a bejövetelevesét jelent, és lám, -lám ami Bécsben történt, ez azokat igazolja, akik ezt gondolják. De lehet, én, ennek sem én csak azt kérdeztem, hogy már lehet tudni azt, hogy egy afgán követtel, egyik volt összesen a kérdés. Nekem annyi volt a dolgom, hogy leforzítsam, hogy köszönöm, szerintem szépen. mondott az úr. Ugyan szépen köszönöm. Szóval nekem most örülnöm kéne Annak, hogy négy embert megkéseltek Hiszen ez visszaigazolja Azt, amit itthon mondanak Köszönöm szépen Gyógyulást azoknak, akik megkéseltek És akik azt hiszem, hogy nincsenek túl jó állapotban közös dolgainknak ez a megbeszélési módja, akkor el kell gondolkodnom sok mindenem. To... Jó reggelt! Egy 5 milliós országban 94.400 kilométeren a magyar legyen az első. Egy 5 milliós országban és a brüsszeli merénylő oda volt kötözve a ö, podgyász kocsihoz, az önkéntes merénylő. Tehát mitől volt önkéntes, ha oda kötözték, és még kísérték is. Ez hol volt? Miről van szó? Hát nézze meg a videó, vagy az interneten azt a cikket, amiben mutatják a brüsszeli reptéri merénylőt. Legyen szíves, nézze meg! De miért volt Brüsszelben most reptéri merénylőt? Nem, amikor volt a merénylet, oda volt kötözve a keze a podgyász kocsihoz, és ö, azt mondták, hogy az egy önkéntes merénylő, hogy ott kísérte egy ember, úgyhogy olyan önkéntes merelő, nincs, aki saját magát ott a kötözi egybe kocsivhoz, és Elnézést, mi az az, hogy... közben meg se gondolhatja magát, hogy ő esetleg mégse akar robbantani. Elnis, mi az egy önkéntes merénylő? Hát, mert azt mondták, hogy egy önkéntes merénylő csinálta. De hogy nincs olyan, hogy önkéntes merénylő, merénylő van. Mi az, hogy önkéntes? Egy voluntív? Hát, hogy saját maga elhatározta, és egyedül csinálta. Mi, miért egyébként? Ez mihat? azt jelenti, de nem egyedül volt, és nem volt neki lehetőséges arra, hogy meggondolja magát. Miért? Hát miért nem oda volt kötözve a podgyászkocsihoz? Én, ha bemegyek valahova robbantani, nem fogom magam oda kötözni előtte a podgyászkocsihoz. De egyébként nézze meg a cikket az interneten, majd meglátja. És ki kötözte hozzá? Hát na, ez a kérdés. De akkor honnan tudja, hogy nem, nem, hogy nem saját maga tette, és akkor önkéntes volt? Na ne vicceljem már. De miért ilyen vicceskedőben vagyok? Miért ha? maga nem csinált még olyat, hogy valamit kigondolt, aztán az utolsó pillanatban meggondolta magát, és már csinált? Hát nézze, ha ezt egybevetem egy brüsszeli meréllete, akkor nem? hülyeség, bocsánat. Nem, én az, az, az, én szeretem, az a amit ön mond. Nem, nem. Az embernek az a tulajdonsága, hogy gondolkodik. Még az utolsó tetszik is gondolkodik, és nem tesz ilyet, hogy oda megy, és saját magát oda láncolja egy kocsihoz. Ilyen most nincs. Most az látsz, nem lehet normális, aki ilyet tetsz. De Egyébként ez biztos, hogy nem volt önkéntes. Aztán hát nem állható, ő ez maga ez ez oda, ez és nem ő maga Ez most honnan jutott az eszébe? Ez mindig eszemben van, amikor ahányszor merénylőkről beszélnek, mindig eszemben van. Őszintén sajnálom Önt. <Sýz> 061 48 9 09 nem hívás, nem, vég, nem Kamondi Ágiról sok mindent el lehet mondani, de az, hogy tudna énekelni, azt nem. Ezzel együtt a dalok közép egy jó lemez Jó reggelt kívánok A Lázár ügyből, ami engem személy szerint nagyon tavar az annyi hogy miért gondolja azt Lázár János hogy megtalálna a Magyarország mások is, hogy az, mert más a vallása Esetleg más a bőszínet bármiben is különbözik egy, egy muszlim embertől Hadd kérdezek én is öntől valamit Mit gondol arról, ha én netán Azt mondom, miközben erről nem beszéltem Vele, SMS-eztünk, de erről nem volt szó Hogy a húdmező Vásárhelyi vereségnek A feldolgozásának a része Ez, és mindannyiunk pehje Hogy ez a nagy nyilvánosság előtt zajlik Hát, ez nem lett meg. Én ezt értem, de el tudja azt képzelni, hogy hasonló csapás esetén, amint önért. Legyen az szerelmi csalódás, munkahelyéről kirúgták. Ön is olyan reakciókat mutat, amiket utólag megbánt, csak éppen más nem látja. Igen. Hát akkor ezt tudja be ennek, miközben Lázár Jánosnak felelőssége van az ügyben, hogy ezeket a videókat közzéteszi, és így véleményt lehet alkotni róla, és joggal kérdez olyat, mint amit kérdez, csak én ezt egy másik folyamat részeként tudom be. Csak, csak ez a videótól független, én azt gondolom, hogy a videó egy, egy pillanatnyi esemény, de az ő fensőbbrendűségi érzése az pedig konstans. Ebben ne legyen ennyire biztos. Nekem mindig trombitás Zoltán van a fejemben, ha egyáltalán ilyet szabad mondani, aki valamikor 1996-ban vagy 7-ben egy interjú során kérdezte tőlem, hogy én nem vagyok e bal liberális, és mondtam neki, hogy nem vagyok, az, csak oda sorolnak, mire mondta, hogy ő az volt vagy az van, de ő a hídgyülekezet tagja volt, de értsem meg hogy a Fideszben csak úgy lehetett megmaradni, hogyha egyébként ez abban volt összefüggésben, hogy az én napkeltés viselkedésemet megszólt egy aminek akkor az emlékezetem szerint már nem volt tagja a trombitás Zoltán, de hajlandó volt velem egy hosszú beszélgetésre, aminek ez nem volt a része, mert a magnó kikapcsolása után volt. És egy olyan tett, hogy én cinikusan megkérdeztem, vagy ha tetszik, nem cinikusan, hogy visszakapcsolhatom be a magnót. Tehát, hogyha most az a kérdés van-e felvételem, azt tudom mondani, hogy nincs, tehát akkor meg kell, hogy kövessem trombitás Zoltán és akkor egy önvallomással élt és azóta nekem hasonló szituációkban, mint amilyen a Lázárnak a videója, nagyon sokszor jut ez az eszembe ami nem mentő körülmény de amikor a tót azt mondta tegnap hogy ő a felszabadulást várja április 8-ától akkor én azért várom ezt a felszabadulást mert akkor ilyen már úgy lesz, hogy mindannyian segíteni akarunk majd annak, aki így akar megfelelni nem büntetni, nem büntetni akarjuk, büntetni. hanem segíteni akarunk rajta. Úgy legyen. De én ezt nagyon komolyan gondolom, ráadásul akkor is így gondolom, hogyha Netán április 8-án a Fidesz győz. Tehát én azt gondolom, hogy az az állapot, ami Magyarországon kialakult, az rettenetes. Az borzasztó, az minden szempontból vudi elejjelvényeit hozza elém, és nem a Diana Keatonet. Igen, el, hogy egy pszicháter díványán lehet csak őszinte Lázár János, egy magánbeszélgetésben is csak úgy lehet őszinte velem, hogyha száz százalékig megbízik abban, hogy én őt nem adom ki Voltak, voltak neki őszinte megmérvánulásai Ez azért. a mostani periódus, ez nem az, itt összezárás van hát. Nem, nem, de, de egy olyan point. világban, ahol egyébként kiállnak amellett a Boros Péter mellett, aki azt mondja, hogy ha nincs győzelem a jobb oldalon, akkor az felél egy 1919 utáni állapottal. És az emberek nem veszik meg a magyar hírlapot egy személy van, hogy ehhez az interjúhoz ne jusson hozzá senki sem, bár az interneten aztán tovább terjed. Figyeljen! Én csak azt tudom önnek mondani, fontos dolgokra figyelni és az eltévejedetteknek segíteni. De ezt nem azért mondom, mert megbolondultam, és nem azért gondolom, mert én hirtelen valami vallási révületbe estem, hanem mert, mert ma így gondolom, és ha azt kérdezi, hogy 5 évvel ezelőtt is így gondoltam, akkor azt tudom ennek mondani, hogy nem, 5 évvel ezelőtt nem, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy fejbe kell verni. köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Sajnálom az apropót. Köszönjük kívánok! Ön azt tudom. mondta, hogy próbáljunk érdemi dolgokról. Ön szerint Mark Zuckerberg ebben az ügyben érdemi? Nem tudom, mit akar mondani. Hát, hogy ez a videó valóban annyira szörnyű, hogy le kellett éltani? Hát azt a moderátortól kell megkérdezni, ráadásul visszakerült. De nem Zuckerberg vonalán tért vissza? De visszatért a Facebookra, ezt írták, hogy visszakerült. De azt, hogy egyáltalán levették, az nem cenzúra. Ahhoz a, az a Facebooknak a moderálási elveivel kell tisztában lenni. Fogalmam nincs. Tényleg nincs. Gondoltam, hogy ha a médiában dolgozik, akkor erről illenek véleményt ad, alkotni. De véleményt alkottak. Hát az, hogy fogalmam nincs, az nem vélemény. Ne hogy hogyha valamiben nem vagyok tisztában, akkor szemben önnel nem gondolom, hogy rosszul vagy jól van valami. Előbb megismerkedem vele, és aztán véleményt alkotok. Hát, ne alagudjod, akkor azt mondom, hogy ha tényleg ennyire komolyan veszi, és a műsornak nevezi a saját műsorát, és ezzel nincs tisztában az ön szégyene. Rendben van, hogyha netem véletlenül Nagykovácsiban történik valamivel, én nem vagyok tisztában, ön elmeséli nekem, és elkérdezi, mi a vélemény, és azt mondom, hogy fogalmam sincs, akkor... Nézzen szembe azzal, hogy vajon jó rádium is hallgat-e, vagy sem. És hogyha most kikapcsolja, és soha többet nem kapcsolja be, csak a. Tudom, és le is, le is anyázhat, is utána bocsánatot ki, és úgy gondolják, hogy nem se kéne elnézést, és nem is anyáztam le. Nem engem, úgy általában a hallgatókat. Nem szoktam általában le meg a hallgatókat. Öreg, Jó Tehát általában a Facebookon úgy van, hogyha több panasz érkezik valami ellen, azt leveszik, megvizsgálják, majd ha nem, nem ért, tehát nem jogos, akkor visszateszik. Hát ez a másik ember, be telefonált nem érdekelt. Köszönöm, hogy ezt elmondta, akkor egymi történt. Köszönöm, is. Viszont lássuk. Köszönöm. Nulat egy, négy nyolc és egy egy. csendes szám következik, a Simon, A Don't smoke in bed. Legyen a ajánlva. Nulla, 6, Valaki válaszolta a hölgynek. Csak a tényszerűség kedvéért az önkéntes hölgynek, már mármint hogy aki ebből a telefonnal élt, először is Belgium nem 5, hanem több mint 10 milliós, másodszor a reptilen volt egy másik hátizsákos merénylő, aki meggondolta magát és lelépett. Ráadásul az illető alá is írta. Van neki neve. Most megnézzük, hogy Belgiumnak mennyi a lakosan. With these few jó reggelt, Szalmai, Jó Jóregér vagyok. Azzal kapcsolatban. Kicsit bocsánat, ha megkapcsolom az OLD. Szóval, azzal kapcsolatban, hogy mi a arról, hogy az OLD be a ellentéki koalícióba, mert én, én nekem eddig az nem, érted, az... nem értem, nagyon halkan beszélés, és vagy én vagy süket hogy mi a véleménye arról, hogy az LNP beáll az, ellen, az ellenzéki koalícióba, ami nekem olyan szempontból furcsa, hogy, hogy eddig mindig azt mondták, hogy elhatvárolódnak az, az eddig kormányt alakító pártoktól, és most, most rászánták magukat arra, hogy Hát egyelőre tárgyalnak annak az eredményéről, még nem tudjuk, hogy az hova vezet. Én pedig azt gondolom, hogy egyrészt hódmezővásárhelynek tényleg volt egy üzenete, amit aki komolyan vett, az komolyan is gondolkodott róla, és nem feltétlenül úgy beszélt róla, mint ahogy az a hangos beszédben különböző médiákokban tapasztalható volt. részről pedig... <síthat> Én nagyon sokat beszélgettem az N1 televízióban, von a Gáborral, és folyamatosan azt kérdeztem tőle, hogy ha rossz a helyzet, akkor, akkor mi múlik az, hogy az ellenzék egységesen lép fel, és hol, tehát, Ugye a műsorban is volt erről szó, egy árvíznél nem kérdezzük azt, hogy aki mellettünk pakolja a homokzsákot, az Fidesz szavazó, vagy pedig MSZP szavazó, ott az árvíz. A kérdés az, hogy miközben a Fidesz semmilyen szempontból nem szeretném az árvízhez hasonlítani, van-e olyan közös akarat, van-e olyan közös kívánság, hogy ne folytatódjon az, ami most van, és abban képesek emberek és pártok túlteni magukat azon, amin egyébként korábban nem tudták túlteni magukat, és ami kicsinyes, önös szempont volt ahhoz képest, amit egyébként megfogalmaztak. Én ebben látom a dolog jelentőséget. A, van jelentősége teljesen egyértelmű, én is úgy érzem, hogy az LMP, mint nekem legalábbis egy lesz a szakértői csapat. Ők kimennek, teszik le a voksukat. Ne felejts el, voltak olyan liberális barátaim, akik önmagában abból adódóan, hogy én Kálom Gábornak valamilyen ügyben igazat adtam, egy életre elhagytak engem. Holott lehetett volna az a történetet úgy tekinteni, hogy abban nekem igazam volt, egyébként pedig közéjük tartozom. Én ezt a folyamatot ebben a formában nem támogatom. Ha az LMP beáll ebbe a körbe, majd utána visszanyeri azt, vagy visszaállítja maga számára azt az alakját, ami korábban volt, számúra az LMP hitelességén minimális csorba sem. Abszolút így van, abszolút, így van, egyelőre tényleg még Én azért álltam az ellenzék oldalára, mert úgy gondoltam, hogy ez a mostani Fidesz megváltoztathatatlan. Ha rajta múlott volna, én a Fideszen változtattam volna, mert én potenciálisan benne látok, benne, bennük ott látom azt, ami ennek az országnak jó, miközben én sose volt a Fidesz szavazó, emberekről beszélek. Miután ez a vágyam egy tízes skálán nagyjából kettesre teljesült, a kettesben az van benne, hogy egyéni beszélgetésekben erről lehetett beszélgetni, de kifelé már nem. Ennek következtében, miután a karácsonyban látok potenciált, képes vagyok arra az MSZP-re szavazni, amire egyébként a karácsony nélkül soha. Ha egyébként azt kérdezi, hogy a Karácsony morálisan hogy meg, akkor azt tudom mondani, hogy lenne egy tévéműsor, amivel én Zoltánnal azért nem vagyok hajlandó beszélgetni, komáromi komáromizoltának semmi más problémája nincsen mint hogy megszabaduljon az orvosi foglalkozásától, és végre képviselő lehessen. Ezt a tévedés kockázatával mondom, és mindenhova elmegy, ahol egyébként ebből lehetőség fakad, és ahogy ott hagyta az együttet, az maga volt a borzalom. És ha azt nézem, hogy a karácsony végül is hogyan hátrált ki az együttel való együttműködésből, akkor azt morálisan egy tízes skálán egyesre se tudom támogatni. De az a cél, amiért ezt megtette, abban nem azt mondom, hogy a cél szentesíti az eszközt, de abban reménykedem, hogyha netán véletlen sikerül neki, akkor ő megpróbál mindent annak, következ, mindent annak érdekében elkövetni, hogy az együttet rehabilitálja, miközben lehetséges, és semmilyen vonatkozásban nem fogja tudni ezt megtenni, mert az együtt addigra eltűnik a föld felszínéről. Ha morálisan közelítjük meg mindazt, ami egyébként ma Magyarországon zajlik, akkor jobb nem rádióműsort csinálni, mert nem lesz ember, akiről az ember ne húzná le úgy a keresztvizet, hogy holnap nem áll bele szóba. Hmm. Értem. Reggelente, reggelente mostanában lehány falun járok a füldőben, és egy, egy hölgyel szoktam beszélgetni, aki az unokáiról, mesélnek a gyerekeiről, hogy hogy mentek külföldre, meg, meg hogy ő hogyan, hogyan tudja befolyásolni az embereket, akár arról van szó, hogy hotelben mennek egy zenés-táncos mulatságra, akár arról, hogy kire szavaznak, és uh, arról beszélgettünk, hogy milyen, milyen jó pólyán lenne az, hogyha, hogyha lenne egy nagy összefogás Magyarországon is, ez valamennyi strímmel arra, amit, amit öntől is hallottam, és uh, mondjuk a, a miniszteri előttek kapnának egy-egy minisztériumot. És azzal megmutathatnák, hogy mit tudnak tenni en Ez, a... ez, ez számúra nem nagyon érthető Mert most nem szeretnék Tehát Én biztos így nem beszéltem És ebben nem is tudnék mit kezdeni Tehát, Amit ő most elmondott, azt tudom, vettem De ez számúra idegen, nem követendő Nem tudok mit kezdtem. Nem beszéltem összefogásról se Én ha valamiről beszéltem Egy izéről beszéltem Az elmúlt egy órában pedig a magam módján bebizonyítottam önöknek, elsősorban egyébként az önök segítségével köszönet érte, hogy ez a is. Köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett, akit megbántottam adáson kívül, hát annak lelke rajta. Műsorom belül itt mindenkivel úgy beszéltem, ahogy én lett. Jó reggel, kívánokat hát a betelefonáló hallgatónak szeretném mondani, hogy magyarország területéről beszéltem, amely 93 ezer működt. Nem, mert viszont nem ötmillióan élnek, viszont hallással. and vannak olyan helyek, ahol az ember egyszer bemegy a egy és és kimegy, akkor többször nem engedik be Őnek egy ilyen jegye volt Egy telefon még belefér. Egyébként a mai és a holnapi nap folyamán az önkormányzat és a nem önkormányzati beszélgetésekbe nem lehet betelefonálni E-mailt küldhetnek dörö.fi gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hétfőn 12-én nagyon messzire jött ember, ez az Aquarium Club volt lokájában. Bakácsal Filipovval, örökkel is velem. Tiség. Bécsben, Fabolcs vagyok, Bécsben Jó. Önnek is olyan jegye voltam, amivel egyszer lehet bemenni, csak akkor többet nem lát hogy ez zavar, egy programarán szól, lehet-e? Majdnem. Uh, március 11-én a kongresszusi központban lesz egy szervezésben gyerekeket emeljünk a magasba és ez egy ilyen rekord kísérlet lenne. Kicsit izgulok elnézést. Hajná! Nem, nem, nem. nem. És milyen célból emelik magasba a gyerekeket? Hát, hogy minél több gyerek szülessen, és ez egy ilyen pozitív cél egy-egy szervezet. Március 11-én hánykor, hol? 11 órakor kongresszusi központban. Belül? In igen, igen, ingyenes rendezvény. Minél több ember hozza a gyerekét, magasba emeljük kicsit, úgy, mint a kritikő más csak gyerekekkel. Köszönöm szépen, hogy elmondta. 0614890999 és 063677161 először. 06148999 és 063677161 másodszor. 099 0999 és 0636771161, se többet. Akkor az üzenet még egyszer, egy 12-én hétfőn este fél nyolctól nagyon messzire jött ember, ahol szívesen vannak látva, aki most telefonált, már időn kívül telefonált, este fél nyolctól Filippov, Bakácsa Örökkel és velem. Holnap Filippov, Navracsics karácsony bácskai Dobrev. E-mailt küldök és türelem. Elnézést mondtam, hogy nincs többet telefonálás, sem ma, se holnap. <tos> Jó reggelt kívánok, lehet. Arra kérném Önt, hogy legyen szíves mutatkozzon, be, mert még mi nem beszéltünk a rádióban, vagy legalábbis tudtóval nem beszéltünk. Mindent, még mindentől... máshol sem beszéltünk. Doktor Kemecsilajos vagyok a Néprajzi Múzeum főigazgatója. Hogyan lesz valaki e, Néprajzi Múzeum főigazgató? Milyen egyetemre jár? rejártam a bölcsétkar a történelem és azt elvégezve kezdtem el dolgozni még a múzonban néprajzos múzeológusként. Utána dolgoztam ugyanúgy 10 évet, mint aztán a Néprajzi Múzeumban néprajzimúzeumban Szentendrén, ott tudományos igazgatóként, és aztán amikor pályázati lehetőség nyis a Múzeum vezetésére, akkor ezt megpályáztam 6 évvel ezelőtt, és most újra tavaly éjtézni. Egy fiatal ember hozzám képes mindenféleképpen. A néprajzi múzeum az a pálya csúcsa? Múzeológiai szempontból egy etnográfusnak igen, biztosan. És van más szempont? Na hát vannak más múzeumok, más szakterületek, Nem, nem, nem. És... én őről beszélek, hogy önnek van-e más ja. szempontja? Na én nekem ez így igen, azt gondolom, hogy amivel most szeretnék foglalkozni, az abszolút a helyemen vagyok. Tehát ennél, ennél jobban, jobban nem lehetne már a helyén. Most nem? Az biztos. Kárulja el nekem, hogy van egy mondás, ugye? Ez így szól, persze, hogy nem mondás, pontosan nem fogalmaztam. Mit csinál a szél, ha nem fúj? Mit csinál egy néprajzi múzeum igazgató, amikor nem üzemel a néprajzi múzeum? A néprajzi múzeum üzemel, nincs a látogatók erről, pontosítok. És itt van azok előtt talán, tudod, akik kiállítást szeretnék nézni, mert az nincsen. Helyes, azokban. akkor viszont módosítom a kérdést. Valamikor Jó. a bölcsészkarra jártam, és esztétika szakos voltam. És az volt a kérdés, hogy esztétikai alkotása, -e, műalkotása -e az elásott szobor? És mi volt a válasz? Erre már nem emlékszem. É én úgy tudom, hogy az egyébként. Tehát, egy az, olvasat, a múzeum... az olvasata az. Um... Látja, nem kéne. Emlékeznem kéne És ez most nem gúnyolódás volt Én, én tökéletesen értem azt Hogy ő milyen helyzetben van De szeretném, ugye az én dolgom az Hogy valamit csak úgy a hallgatóim Szerintem. számára ami engem se foglalkoztatna Egyébként, ha nem beszélnék önnel És miközben önnel erről beszélgetek Arra gondolok, hogy akkor Amikor a Kejfej Jancsi létezett de éppen nem szólt az éterben Hogy akkor mondhattam -e volna azt, amit ön mondott És akkor tudom, hogy nem mondhattam volna Aha. Hát én nem létezem, létezem. mikrofon nélkül, ön pedig ugye egy nagy szervezetnek a vezetője, amely nagy szervezet akkor is létezik, amikor éppen nincsen nyitva, függetle attól, hogy miközben kutatóhely is, alapvetően úgy tartják számon az emberek, hogy oda be lehet menni. Hány, ember, hány embernek a főnöke ön? 120. Az nem kevés. 120 nem, nem kevés. Egy, az országos módalomok közül a nem a legnagyobbak közé tartozik, de ezért nem is a legkisebb. És valóban így van, ahogy ön mondta, hogy a közvélekedés, vagy a legáltalánosabb elkezdés az az, hogy azonosítjuk a múzeumot a kiállításával. De, mint ahogy azt is nagyon helyesen mondta, hogy ez egyben egy kutatóhely, és ezen kívül ismeretátadási fórum, aminek egyébként főleg a 21. század második épületében akár egy rádió van elhangozva, és biztosan igazat fog adni nekem, számtalan más csatornája van, mint Persze. egy klasszikus értelemben egy kiállítás. És ráadásul, amilyen munkát mi most végzünk, és ami miatt be zárni a az az, hogy elő kell egy költöztetésére a gyűjteménynek, és ezt más is hajlott. Nem tudjuk megvalósítani. Ide el jötti, de még soká Azt kérdezem Öntől, <tos> hogy látja-e azt a beszélgetést egy családban, amikor az a kérdés, hova menjünk, menjünk a Néprajzi Múzeumba. A Néprajzi Múzeumnak mondjuk 2017-ben mekkora volt a látogatottság? 84 ezer ö, látogatónk volt. Én nagyjából ezzel számoltam. 84 ezer látogató és mind a ketten tudjuk, hogy vannak olyan szituációk, ahol a méret a lényeg, és van olyan, amikor nem a méret a lényeg, de mindig akkor van ez így, amikor fordítva akarjuk. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy nem szeretnénk, akkor ezzel szembesítenek, és fordítva. Uh, ugye az én szakmámban a hallgatottságnak, vagy a nézettségnek valami iszonyatos jelentőséget tulajdonítanak, de ennek elsősorban reklám szempontból van jelentősége. Uh, és az a szomorú tény, hogy aki közszolgálati funkciókat lát el, akár még kereskedelemben is, az nem versenyezhet kereskedelmi rádió, amelyek egyébként fittyet hánynak az igazságnak. Így aztán, hogyha azzal szembesítik őt, hogy kevesen hallgatják, akkor nagyjából azt tudja mondani, hogy drága uram, hölgyem, kevesen kíváncsiak az igazságra. A 83 ezer látogatóhoz, ön hogyan viszonyul? 84 ezer. Bocsánatot kérek, a 85 ezer látogatóhoz, a, ez 80... ez, ez a 85 ezerhez, ön hogyan viszonyul? Én úgy gondolom, hogy ez egy mérőszám, de nem a legfontosabb. Ezt egyébként Hála Istennek, egyre többen vallják a szakmán kívül is. Van-e önnel egy... szemben akár csak, ahogy a médiában Igen. van egy elvárás, minisztérium, bárki, hogy kevecsét legyen, 87, 90, 95, 100, aztán a csillagoség? Ú, nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert tegnap kaptam meg a tavaly évről benyújtott jelentésű minisztériumi véleményét. És Még nem az utolsó verziót, mert erre van reflektálási Igen. lehetőségünk. Ahol nagyon megdicsértek minket emiatt a szám Hiszen tisztában voltak a tendenciákkal, tisztában vannak azzal, hogy a kosú téren, például hol áll meg egy iskolai busz. Nagyon egyszer megmondom, ennek sehol, igen? Hát igen. Úgyhogy úgy, a fenntartó tisztában volt ezzel, tegnap este láttam ezt az anyagot, és még De Akkor, akkor ez egy nagyon jó, amit ön mond, ha egybevetjük ezt azzal az időszakkal, amikor még meg lehetett állni, akkor ez az, -az, -az, az a szám, mit mutatott? Ó, az lényegesen magasabb volt, de akkor sajnos még nem én voltam a főigazgató. Tartok önnel. Nem, nem. Hát ugye, Mennyivel volt tesszés, magasabb? Lényegesen. Tehát volt ez, ennek a kétszerese is. Ennyire számít a közlekedés? Nagyon számít a közlekedés, nagyon számít a csoportos ö, megközelítés. Hülyeséget mondtam, hogy a közlekedés mindig számít, de ugye az én. ember azt gondolja, hogy van villamos, van gyalog és van metró. Ezek szintén ezt rosszul gondolom. Nem, nagyon jól gondolja, mert például amikor a Kossuth átalakították, és a forlátozott volt, vagy a, vagy a metró a felültet adik, az, azonnal jelentkezik a látogató az intézménynek, amelyik ilyen kiszolgáltatott helyzetben van. De, de a látogató azért sokkal több mindenen keresztül lehet jelen lenni a helyszínen, mondjuk most speciálmi a Kossuth téren, de ehhez képest mi elmegyünk a fesztiválokra, meg az iskolákba, meg a külső más látta kérdések, a Facebook ab... oldalukon. Igen, de azok nem számítanak be látogató látogatószámba, ahogy a kattintások se a honlapon, vagy a kutatói érdeklődések sem. Tehát, hogy ez egy ilyen, hát egy a mérőszámok közül. Azt kérdezem öntől, hogy ugye én magamból indulok ki, én most már ezt megtehetem itt a hát pályán végén. egyébként így van ezzel. Há igen, csak nem mindig őszinte. És azon gondolkodtam, hogy én a Néprajzi Múzeumban hányszor is milyen módon voltam jelent, illetőleg Néprajzi Múzeum jellegű kiállításokon, ami értelmetlen, de talán valahogy mégis értelmezhető, milyen gyakran mentem el külföldön, és akkor azzal szembesültem, hogy a WordPress fotóra elmentem, de annak semmi nem volt a Néprajzi Múzeumhoz, külföldön relatíve gyakran elmentem, itthon néha elmentem a Szentendre is kanzenbe, és nagyon ritkán, elsősorban karácsonyi, adventi idejében voltak a Néprajzi Múzeumban különböző adventi vásár. adventi vásár, és ott, amikor egy lányom kisebb volt, akkor ő ott nagyon szeretett lenni, de az ön nézőszámát szégyen és gyalázat én nem gyarapítottam, és azt, azt akarom kérdezni, hogy alapvetően ki a célközönség, és látjuk-e azt azt a családot, vagy bárkit, aki egyébként is nem külföldit, aki egyébként kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap azt mondja, hova menjünk, menjünk a Néples Múzónba. Látjuk ezt a célközönséget, még mérjük, sőt, mutatjuk is, eddig is tettük ezt, és most volt egy még intenzívebb ilyen kutatási időszak, hogy készülünk az új helyszín tervezésére, és hát, hogy egyáltalán miért érdemes, hogy mire kíváncsiak, mit várnak tőlünk, pontosan azokat, amiket is megfogalmazott. De... Ö, tegnap volt egy konferencia, az Országos Múzeumigazgatói Konferencia. Döbbenetes közeg 140 múzeumigazgatót képzeljen el egy tanácskozóteremben, ahol elhangzott például az a, a reflexió előadás. Tehát mindenki tudja, hogy a kisgyerekes családok első múzeumi élménye az a, a Természettudományi Múzeum. A következő az a, a Skanzen, ahogy ön is mondta. a harmadik pedig a. a közlekedési múzeum. Uh -huh, uh -huh. Na most ezt, ezt mondjuk a természettudományi múzeum egy munkatársa mondta, úgyhogy azonnal többnek mert uh -huh. hogy ez nem így van. De minden esetre egy tendenciát jelez, uh -huh. hogy még a szakemberek is hogyan gondolnak a látogatói közegünkre, illetve az érdeklődésre. Uh -huh. Nem mondom, hogy hibás, ez a prekoncepció. Mert ahogy mondta, mert prekoncepció. Múlva, ez, az, ez egy feltétele. Ezt ez ők ilyen szinten, országos szinten nem tudják mérésekkel igazolni. Tehát ez ebből a szempontból egy igazolhatatlan állítás. De a, az, hogy mi mégis így számolunk, és mondjuk a, az új múzeumban, a koncepcióban milyen elemeket emeltünk vele kiemelt funkcióval, az már erre reflektál. Például a múzeum. Tehát valóban így van. Egyébként én megjutottam a filmet, mondta, hogy nem a külföldiek. Nézd, amikor külföldön volt, és elment, ezek szerint, hogy is fogalmazott népre az ilyen legű? Igen. Miért ment oda? Ugyanazért, amiért vidéken is elmegyek Magyarországon egy kisebb helyre, egy ekkora méretű néprajzi múzeum, hogy mondjam, ugye kamaszkoromban elmentem a Louvre-ba és a British Múzeumba, és aztán sikítva jöttem el egy fél nap után, mert amikor kiderült, hogy a múzeumnak még a tizedét se láttam, akkor azt mondtam, hogy én több szarkofágot nem nézek meg. És a néprajzi múzeum e tekintetben, és ez egy nagyon-nagyon komoly szakmai feladat lesz az öné, Hát e tekintetben egy British Museum nagyságú hely lesz majd a Városligetben, és az, hogy azt vonzóvá tudja tenni, nem csak a külsejét tekintve, beleértve, hogy György nagyon gyakran beszélgetünk arról, hogy ez a méretét tekintve azért egy nagyon impozáns méret lesz. Tehát azért akik e csak tervasztalon látták ezt az épületet, amikor ez majd eléri a magasságát, e akkor először, majd aztán, teljesen kész lesz, azért meg fognak hökenni, de a belterületét is berendezni, nagyon komoly feladat lesz. Ez így van, igen. De a, a kérdésem igazából, amiről is idesen elkitért a válasz elő, az az arra vonatkozott, hogy nem a kíváncsiság motiválta-e, hogy mondjuk megismerje azt a közösséget, azt az országot. De teljes, teljes, teljes, teljes, teljes. De, a külföldiek is csoportunk kell, hogy legyenek, mert ők is kíváncsiak ránk. De óriási a felelősségünk, hogy milyen üzenetekkel járnunk meg. Azt erősítjük el azokat a stereotípjákat, amik 150 éve beleégtek Nyugat-Európába a magyar népi kultúráról, a magyarokról, vagy pontosítjuk, hitelesebb információkkal tisztázjuk ezeket az elképzeléseket ebben egy néptalazi múzeumnak, egy nemzeti múzeumnak hatalmas van. Ebben szerintem. minimálisan se fog önnel vitatkozni, különös tekintettel arra, hogy az identitás képező ereje egy tízes skálán tízesnek kell, hogy legyen. Az egy másik kérdés, hogy az ember mit tapasztalt korábban, és milyen félelmei hát vannak akkor, hogyha netán ezek a, ezek a rossz reminiszenciák visszaköszönnek a jelenben, de ezt most nem örül mondom, mert nekem ilyen tapasztalataim nem voltak. Nem, a néprázi múzeum, én ezt olyan élvezettel hallgatom, tehát egy bezárt múze ezt a konferenciamen kiállítások szempontjából bezárt, és nagyon jó esett, négy-öt különböző intézménynyel kapcsolatban jött pozitív üzenetként, hogy olyan, mint a Néptágyi vagy úgy próbáljuk, ahogy a Néptágyi vagy köszönjük azt a segítséget, amit a Néptágyi mondjuk a digitalizálás terén. Tudom, ez az önreklám, és ez még egy rádióban, ami a reklámokkal szoros van, is furcsán hangzik, de higgye, hogy még én is esendő vagyok igazgatóként, ez jó esett, mint nem kikényszerített visszajelzése, a munkatársaim o, o, munkájának. Új, tekintetben öté még hát vár egy személyes találkozás is, nagy valószínűséggel ezen a helyen, meg az új helyen is, ha csak addig nem halok meg, mert hát uh, meg, úgy úgy, mondjam, nem ezt mert a születésnapom közelettével nekem mindig ja, jelentős. Jel jel jel igen, meg hát tűnik. alapvetően nem érzem magam rosszul, és tudja, én akkor is, hogy egy autóban megyek, ami jól megy, akkor Akár hiszi, akár nem, kiszoktam szállni belül, és megnézem, hogy megvan-e mind a négy kerék. Én a Budi ellenek a olyan hazai tanítványa vagyok, hogyha minden rendben van, akkor én azt gondolom, hogy meghaltam. Tehát, hogy az kizárt. Tehát, ez nem olyan, hogy 50 év fölött, ha valakinek valamilyen nem fáj, akkor meghaltam, hanem hogy olyan nem létezik. Tehát, hogyha minden stimmel, vagy legalábbis van egy ilyen szubjektív érzet, akkor az, az, az valami hatalmas kataklizmának a bejárata. Tehát ott már ott vagyok a bejáratban, és ott valami rettenetes dolog történik. Igen, Viszont... A kihívások is előre minket. A kihívá... Igen, az a baj, hogy néha azért a barátnőm szereti azt, amikor az ember kihívás nélkül is tud nyugodt lenni, de visszatérve arra, amit elkezdtem mondani, már pedig a 20 ideig beszélek, ezt szoktam felejteni az elejét, de voltam a persáinál az állatkertben, és ő körbevezetett engem uh -huh. azokon a helyeken, amelyek most jönnek létre, és hát ott valami egész elképesztő dolog készül, és az emberben egy hatalmas izgalom van, miközben én nem vagyok a Persányi, hogy ezt majd milyen mértékben fogja visszaigazolni a nép, elmennek-e a gyerekek, lesz-e ott látogató, mindaz, amit kitalált a Persányi a munkatársaival, az működik-e? És ugyanez vonatkozik majd az ön megvalósult állapára is, ami a Néprajzi Múzeumban van, hiszen az egész Városligeti izé, és akkor egy pontos meghatározást adtam, hogy működjön, arról mindenki tudja, hogy működni fog, de azért mindenkiben ott van az abszem, hogy ez tényleg bekövetkezik-e? Hány olyan film volt, amit én láttam, ami valami fantasztikus dolog volt, és nem jöttek a nézők, aztán egyszer csak történt valami, és elkezdtek özölleni. De amíg nem özöllöttek, addig mindenkiben ott volt a frász, Isten, ha így marad, én felakasztom valam. Nem térek ki ezelőtt, csak jelzek egy másik olvasatot, jó? Ö, a világmúzeumi közbeszédében, a szakmai körökben időnként egész jeremiádákat lehet arról hallani, hogy milyen szörnyűség, hogy ugye volt egy ilyen múzeumi boom és fantasztikus építészek, szár építészek uh -huh. csodálatos épületeket hoztak létre és bekövetkezett az hogy hát már az embereket nem is a beltartalom is és elsősorban, hanem az épület miatt mm -hmm. mennek oda, és mm -hmm. aztán esetleg rácsodálkoznak. Mm -hmm. Volt olyan szővetés, amit vitatkoztunk is ilyennel, nem is kell más, mint egy szuper ö, épület, bele egy étterem, étterem, és esetleg mm -hmm. ezeket a vándorkiáltásokat befogadni, kész a múzeum. Na most az nem múzeum, az egy másik műfaj, másról szól, de persze ez is működőképes konstrukció. Én azt gondolom, hogy a Néprajzi Múzeum új épülete, ami nagy lesz, ez igaz, Úriási. de nem... Nem kezelhetetlenül nagy, és halkan jegyzem meg, hogy a Lépjázi Múzeumnak volt egy olyan főigazgatója, az elődöm, 1913-ban készített egy koncepciót, ahol többenetes, utólag terült tehát nem azt másoltuk, szinte négyzetméterre ugyanekkora igényeket fogalmazott meg, és szerepelthet egy gyerekmúzeumot, és mozitermet, és számos olyan barát funkciót 1913-ban a koncepcióban, amit mi is. Tehát, hogy azért ezek nem ördöztől valók, és nem egy nem de az, hogy fölmerült az, hogy jó, és akkor milyen kiállítással nyitunk, mert nagyon régen merült föl, évekkel ezelőtt a akkor, mert hát ezen azért el kell gondolkodni már akkor, akkor elhangzott, hogy át lehet, hogy nem is kell egy ideig izgulni, mert maga az új épület fogja bevonzni a látozatokat. Na mi azt azért nem szeretnénk. Tehát az alapötlet az, hogy a népület.. De értem, de nem fog tudni vállalni Tehát, hogyha én bemegyek oda, és azt kérdezik, hogy engem a Néprajzi Múzeum érdekel, vagy az épület, és azt mondom, hogy az épület akkor nem fognak kidobni. Nem, nem fog. Nézd, most, amikor bejártunk, ami egy csodálatos példa volt a katasztrofa turizmusnak, mert ugye annyi volt az üzenet, hogy a Néptalazi Múzeum épületébe látogató uh -huh. nagyon nehezen fog tudni bejönni ezután, amikor a kúria oda költözik, akkor ne lehet, hogy nem azzal uh -huh. fog foglalkozni, hogy milyennek a, a márványos szofog, és... Uh, Meghirdettük a Áratos Fesztivált, és 9200 ember fel, hogy elkezdtem a van Éppen készüljön. talán Avracs is tiborral beszélgettem arról, igen, velem erő, aztán mondta is, hogy veszélyben neki volt idegenvezetése, hogy én egyébként abban az országban, ahol szeretnék élni, ott Orbán Viktor bemutatja a parlamentet, Kemési Lajos bemutatja a népszerű. Tehát, hogy rendszer, de, de persze nyilvánvaló, hogy nem mindennap és nem rendszeresen, de hogy valakinek a kötődése ahhoz az épülethez, ami nem csak az épület, hanem az otthona. Eh, ahol, ahhoz ez meglegyen, az engem lenyűgöz. Uh -huh. És a következő beszélgető partnerem, aki a 18. keleti polgármester lesz, ő például mesélte azt szintén műsorban, hogy volt, vanok olyan városnéző séták, tehát nem is a 18. keletben, amit ő vezet. Eh, ez engem mindig arról, azt mutatja, hogy számára ez a dolog fontos, és onnantól kezdve alapvetően másképpen nézek rá. Tehát ezek az identitásunk részei. Tehát identitás van, van nagyon tág keresztül, egészen ugye a családi személyes identitásig, és az egyik szintje az ez, az a lokalitáshoz való kapcsolat, ami nem csak a lakóhely, hanem a munkahely. És e, hát ott töltjük az életünk jelentős részét. Ön egy vidám stúdióban, csodálatos környezetben, hát én kénytelen vagyok most a kosztúzióban a márványokokok között. De hát azt reméljük, hogy. ez ide mondjuk csoportos látogatást szervezni, akárcsak az előző rádióba sajátságos lenne. De hát egy webkamerával milyen látogatottságot lehet. Na látja, ez egy nagyon fontos dolog, mert én egy rádióműsort készítek. A webkamera az nem része a rádióműsornak. Szeretem, amikor ilyen hit megoldások van. Nem, de az nem ez egy nagyon rossz megoldás. Tehát az, amikor egy rádióműsort közvetítenek élőben, akkor az kilép abból a térből, ami neki való. Látja, ez egy szakmai kérdés. Én ilyenben önnel biztos. Tehát mondanék olyat, de ott mindjárt azt mondanám, hogy a tévedés kockázatával, mert nem gondolnám azt, hogy néprajzi dologban úgy szeretnék megnyilvánulni, mint amit, tehát ön itt most határozottan lesrefutott, ettől nem nézek önre másféleképpen, de ez egy tökéletes tévedés az ő részéről, és az, hogy nagyon sok rádió él ezzel, az az ő identitásválságokat mutatja. Ön, ön mint kiállítás látogató ö, szakemberként nyilatkozhat, hiszen abszolút főállásukjártás látogatóként lép be egy de nem, nem vindikálnám az magamnak a, hogy... azt a jogot, hogy érdemben hozzászóljak. Aha, ez érdekes, mert hogy van egy olyan múzeol, lá... a múzeológiai irány, ez a... hát idegen szó, participatív együttműködésen alapuló kiáltás rendezés, aminek egyre inkább erősödnek még Magyarország. Ha innen minden. közelítenénk, akkor azt tudnám önnek mondani, hogy lecserélném a pénztárosok egy részét, lecserélném a határosok egy részét, és lecserélném a teremőrök egy részét, akik mind-mind húzzák lefelé azoknak a múzeumoknak a színvonalát, amelyeknek a kiállításaiért én egyébként rajongtam. Nagyon igaza van a front személyzeti képzés, erre erre is van szakifejezés, kifejezés, annál. Tehát tényleg. Egy zseniális kiállítás, fantasztikus tárgy kollekciója el annak a homályában, hogyha egy utvari pénzt De nem csak azt hát gondoljam, hogy a Nemzeti Galéria ruhatárában látom a, a nyugdíjas hölgyeket, amint a kis piros fazékat, fazekat melegítik, mert abban leszik az ebédjüket. Uh -huh. És ez nem egy kortás kiállítás performance-szerű eleme volt? Hát nézze, nem úgy tűnts. Nem, nem, úgy nem, úgy, nem úgy tűnt. Kétségtelen egyeket... nem tettem föl kérdést, de ha fő kérdést tettem volna föl, akkor a megalázásnak egy olyan kategóriája Aha. jött volna létre, amiben csak abban bízta volna, hogy ők viszont azt gondolták volna, hogy én viccelődöm. Én egyébként azért örülök, hogy erről is beszélünk. Kicsit vörös lettem, mikor elkezdte sorolni, hogy ki mindenkinek a lecserélésével látja meg volt annyi a helyzet, hogy eljut esetleg a főigazgatóig, de nem. A főigazgatónak a felelősség az egy dologban áll meg hogy neki miköze van ehhez, de én tisztában kell, hogy azzal legyek, hogy mondjuk a ruhatáros mennyi fizetést kap, vagy egy teremőr mennyi fizetést kap, és hogy ennyi pénzért nem lehet más kapni, és ha azt kérdezi, hogy én például ezt figyelem -e külföldön, maximálisan. Uh -huh. Nem tudom, hiszorom, hogy milyen lehet... A ruhatáros, mert hogy ilyen is volt, mert nem tudták máshogy megoldani. Hát az arról Magyarország jut az eszem, és azt mondom, hogy szörnyű, mint hogy nem tudom el, tehát, tehát én külföldön elsősorban azt látom, hogy ott valószínűleg diákok lehetnek, mert ugye ol, ol, ol, ol, ol, olvasnak, és hogy, hogy mennyi ideig lehet ilyesmit csinálni, de, de a hazai teremőrökkel kapcsolatban, hát szép művészeti múzeum, nemzeti galéria, Hát azért. azért lehet meglepetést okozni teremőrként. Én dolgoztam, és az ember átmeneti problémák miatt egy ideig a munkatársak más beosztásból is voltak a házakba beosztva, és én emlékszem azokra a nagyon kellemes meglepetés, meglepetések, amiket okoztam, amikor bejött a látogató, kérdezett valamit, és én ezt eléggé el tudtam magyarázni, hogy az micsoda. És akkor így az lógott a nyakam bele egy ilyen kis tárca be a belépőtárcánk, ami láttam, hogy olvasgatták, hogy és mondtam, hogy hát hogy tudományos igazgató. De szerintem ez egyáltalán nem baj, mert ez a legközvetlenebb visszajelzés. Jó, én vagy nagyon unat emberekkel, vagy te alapvetően elvetél tortát. Elvetél tornatarárokkal találkoztam. Az a legjobb, igen, én is ismerek olyat, aki törekedtek a látogatók. Olyat is ismerek, aki elaludt, és mellőle a kőágyúgolyót leadták a portán. Van egy ilyen ilyesmi nem jutott volna eszembe. De az hogy, az, hogy legyenek vonzó kiállítások, és ugye most ott van előttem a teljes tere a városligetnek, ugye, mert ugye az elképzelés az ugye az, és ez egy teljesen jó elképzelés, csak kérdés, hogy mennyire fogja az élet visszaigazolni, hogy ha bár az egész napot nem biztos, hogy ott tölti, de elkezdi valahol, és befejezi valahol máshol. Ugye a bánnal beszélgettem hosszasan a, jegy, a, a, a jegyek kitalációjáról, hogy milyen bérletek legyenek, hogy egyáltalán legyen annak fizetőkép, és keresletem hogy egyébként az nyilvánvaló, hogy azért nem lesz egy nagyon alacsony szám. Azért azt majd ki kell tudni úgy találni, hogy az ember tényleg ennek létezzen ott, és csak drukkol az ember, hogy ez be is Hát igen, ezt mondjuk úgy lehet megtenni, hogy nem elég szülünk, nem hogy csak az épület üzenetével, hanem van egy állandókiáltás, vagy akár több állandókiáltás, mint pillatilag háromban gondolkodunk az épület adottságaihoz igazodva. És vannak az időszaki tárlatok, amire ez az új épület kiváló lehetőséget kínálni, mondjuk párhuzamosan akár négy időszaki legyen. Ez mit hozhat maga után? A visszatérő látogatás élményét is. Meg hát azok az egyéb funkciók, említettem a termet, amivel filmklubot lehet elindítani, vannak közösségi terek, könyvesbolt, konferencia és rendezvényt, gyerekmúzeum, hát a parkban a gyermekes használók aránya kiúróan magas most is. Ezután még inkább ez lesz. Ha van egy intézmény, amelyik világszínvonalú Értelmes, biztonságos közeget tud teremteni a gyermekmúzeummal, akkor az biztos, hogy vonzó funkcióként jelenik meg abban. A Nem tudom, mennyire ura a szabadidejének, de azt kérdezem, hogy hétfőn fél kilenckor tudjuk -e ezt a most megkezdett beszélgetést folytatni? Hmm. Lehet azt, hogy SMS-ben, ahogy azt a mostani is kérdezhetjük, mert nincs előttem olyan naptára. Jó, előttem. rendben van, akkor én ezt most rögtön elküldöm. De örülm el egyébként, ezt most ő... elküldöm, és akkor egyeztessünk a nap folyamán. Jó, jó, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, viszont halásra. Én is köszönöm, viszont halásra. Önök Kemecsilajöst hallották, a Népi Múzeum főigazgatóját. Ugye ez abból adódik, hogy ilyenkor ezt kell tenni, mert hogy fel kell hívni a most küldök is neki. Egy sms-t két fél... 38... 30... Kérdőjel. Fiala János. <körkör> Hangi alapján egy olyan ember lehet, aki szereti azt amit csinálni. Nem találkoztam a személy sem Nagyjából így közelítettem hozzá a is, így beszélt róla, meg a Honpola is. Ők ismerték személyesen. Tudják ők ilyen számra mirvadó személyek? A Műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggelt, lehet? Bevallom őszintén, kevésbé készültem, mint máskor, de ebben az is benne van, hogy azért én azt gondolom egy polgármesterről, hogyha rendelkezésre áll ideje, akkor ő szívesen és hosszan tud beszélni a saját kelletéről, de, de nem, nem, nem csak ez húzódott meg, hanem benne volt az egész kampányüzemmód tegnap, ugye mi nem régen együtt ebédeltünk, és akkor sok mindenről beszélgettük, de, de akár Gyurcsány Ferenccel, de még inkább Uh, Gulyás Gergely lehetett volna beszélni a Csepeli Önkormányzati lapról, amelyet bepanaszolt itt kampányidőszakban valaki, és a harmadik fórum, uh, ami egyébként Most nem akarok pontotlanul beszélni. Yeah kúria volt, elmarasztalta az önkormányzati újságot, és engem valójában az érdekelt, e tekintetben is erről beszélgettünk és. hogy mennyire bolondul meg egy önkormányzat független a vezetésétől kampányidőszakban. Hát ez jó kérdés. Nyilván valóan a Ugyan, megbolondulások az azok, nyilván a megbolondulások, illetve a hozzá kapcsolódó dolgok az egészen mások. Tehát azért nem kampányidőszakban Nyilvánvalóan sokkal uh, normálisabb, minden, tehát uh, egészen más színben tűnik, föl, még a napkelte is, attól függően, hogy kormánypárti vagy ellenzéki nézi, tehát, hogyha egy jellemzékének a napkelte az más fakó, halványabb, hűvösebb hidegebb, a kormánypártinak pedig uh, sokkal vidámabb, langyosabb, és már egészen a tavaszt érzi. Ezek érzület kérdések, mert rávetítik a saját uh, élethelyzetüket a... a nem között, tudom, kégekre, hogy ismeri egyébként ebből a... ezt a csepeli történetet, nem fogok hosszan beszélni, de érdemes vele megismerkedni. Akkor is, hogyha arra azt mondja, hogy ilyen, önnél ilyen soha se fordulhatna elő, bár ugye sajnálatos módon az a kalendáriumi történet ugye az lett 18. kelleti történet. Volt. Érdemes megismerkedni ennek az anyagat? Hát az egyik az újság, a másik meg egy éves kiadvány. Okay. Az, egyik az, az egyik az akkor jelenik meg, amikor még amikor még közel sincsen ki az országgyűlési választás. A másik már, amit bepanaszoltak, az akkor van, amikor kiírták a választást. Tudom, hogy azok számára, akik másképp látják a világot, és a napfelkelte hűvös, hideg és ködös, azok azt mondják, hogy a polgármester miért beszél mert hát egyértelműen így van ez a történet, de én azt gondolom, hogy meg kell várni az április 9, -ét, 9 -ét reggel, és utána Hirtelen mások lesznek a határozatok. Igen, de ami például ezt a valóságot fogja, azt a, a, a, a KVK-től KVK el e, Március, vagy nem március, hanem KVK-Római 3-as, 37-236, 2008-4-es illeti a kúriának, ez április 9-én ugyanazt fogja mondani, mint április 7-én. Hát lehet, hogy ugyanazt fogja mondani, na de hát hogy akkor a Kóriához, akkor utána egy másik bírósági tanácsok, más, másik másképpen fogja megítélni. Azt gondolom, hogy ezek az ítéletek, ezek ez mindig jogérős. olyan történetek. Hát, attól még panasszal lehet érni. Panasszal lehet érni? Szerintem, szerintem, szerintem, szerintem, nem jó, szerintem, én úgy emlékszem, hogy nem jogerős. De mindenki próbálja összegyűjtögetni magának a megfelelő ö, saját hangulatát, életérzését alátámasztó ö, jogi dolgokat, hogy ez miért volt csúnya, az miért volt szép. A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. Itt van előttem teljes terjedelmű. Igen. Igen. Hát, akkor, Igen. akkor így át. Nem, én csak azt akarom önnek mondani, és a mai a első órája egy hihetetlen érdekes dolog volt, hogy mennyire megbolondítja az embereket a kampány, de valójában a kampány csak a legfelső fok, vagy a felső fok. Mert a közép az meg itt van a hétköznapokban. Tehát valójában én azt kell, hogy mondjam, hogy a kampánymód sajnos nem minőségi különbség, de a kampánymód mennyiségileg annyira más már, hogy ott az ember meg tudja mutatni azt, amit egyébként közép fokban a hétköznapokban nem mindig tud ilyen illusztrális, illusztris módon képileg megmutatni. Aztán, hogy az emberek ezzel egyetértenek-e, vagy sem, nem tudom, de egy dolgokban biztos vagyok, hogy a politikát a hétköznapokból ki kell vonni, és ahogy az önkormányzati beszélgetések az esetek 98 ában arról szóltak, ami ott helyben van, oda kell visszamenni, és hogyha az unalmas, akkor azért unalmas, mert az más nem érdekel, de akit, aki ott él a nagyon érdekes. Pontosan így van. Hát azt kell, az kell látni, hogy minden egyes, minden egyes terepülése, minden egyes városban meg vannak azok a mindennapi problémák, amik, amik bárkit. És itt meg is kell, ö, hogy állját, és, és ezt majd hagyom kibontakozni, de mi volt múltkora találkozója, mert ezt az ebédnése kérdeztem meg. Ugye arról volt szó, hogy volt találkozója így van. a fenntartóval. Meséljem. Így van, így van. Így van. Nagyon pozitív hangulatú és beszélgetés volt. Vázolja három Ú, mondatban a történetet, legyen szös. A történet az az, hogy van egy olyan ételosztás, egy nappali ételosztó a 18. kerület területén, amelyik magán területen létesítette, illetve hozta létre ezt az ételosztást, ami abból kifolyólag, hogy olyan emberek járnak oda, és veszik igénybe ezt a szolgáltatást, akik egyébként nem a környéken élnek, nem a környéken laknak. A környék élő embereknek nagyon nagy hát, hogy mondjam, ellenőrzését váltotta ki, és folyamatosan uh, jelentgették föl, ezt jöttek hozzánk az önkormányzathoz, a rendőrséghez, vagy akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik, azok milyen piszok módon uh, viselkednek ott a környéken, közszeméremsértő uh, módon végzik a dolgokat, stb. stb. stb. stb. És ugye erre volt az előbb-utóbb valamit lépni kellett az uh -huh. önkormányzatnak, még akkor is, hogyha ha maga a, a, a dolog és a cél az nemes, amit egyébként ez az Egyesület végrehajt, ez az alapítvány végrehajt, akkor is valamilyen módon kell ezekről a kérdésekről beszélni, hogy aztán az a végén a környéken élők számára ne, ne jelentsen ö, ö, olyan életérzést, amivel aztán utána azt kivetítik akár ártatlan emberekre is, ö, mert ugye általában ilyenkor mindig az szokott következni, hogy a, ha úgy érzik, hogy a saját életterükből, a saját intimitásukba belépnek ilyen, dolgokkal közvetlen környezetükben, akkor utána nem azokon fognak az emberek előtt posszutálni, aki mondjuk heteken keresztül ezt a rossz helyzetet okozta nekik, hanem egy teljesen emberen valahol, máshol és egy olyan közhangulat fog töréledni, ami senki számára nem jó. És sem mi? azok, hogy mi mi? A sem azok akik elszorulnak a szolgáltatásra, sem pedig azok, akik egy Abban maradtunk, hogy ugye először is ők azt mondták, hogy ők, ö, tulajdonképpen Elismerték, hogy az a vezető, akit, ő, odal, akit, őt, odal, akit őt, ők kineveztek annak a konya vezetőjének, akkor az elmulasztott bizonyos egyeztetéseket megtenni az önkormányzattal, illetve más uh, környéken élő szereplőkkel. Most ez a vezető már nincs ott, és elhozták aztán az új kolléganőjüket, aki egyébként ezt vezetni fogja most majd az új időszakban. A másik eh, nagyon fontos eh, eh, dolog az az volt, hogy mindannyian leszögeztük, hogy a tevékenységet magunk nem akarjuk. Eh, el lehetetleníteni, mint önkormányzat, mert azt gondoljuk, hogy amíg vannak rászorulók, addig ö, ezt a tevékenységet folytatni kell, csak a kereteit kell megtalálni. És hogyan találták meg közösen, a kereteket, vagy azt, hogy bársuk közösen, közösen keresünk olyan önkormányzati tulajdonban lévő helyszínt, amely helyszínen, hogyha ezt a tevékenységet folytatják, akkor nem fog kialakulni ez az áldaton állapot, mert hogy nincsenek olyan házak mm -hmm. hozzá, nincsenek olyan közel, ö, olyan intézményekhez, amely intézmények esetleg ezeket a... Ö, a tehát amikor kijönnek a, a, a melegedőről, akkor, akkor elmennek is ott az intézmény előtt, leücsörögnek uh -huh. és még besérgetnek. Most nem akarom azt mondani, hogy akár alkohol volt, hogy Oké, okay, de példány tanak volna. Mi volt a konkrétum? É, két, két dologban maradtunk. Egyrészt, hogy a másik fő probléma, ugye ők azt tartották a másik fő problémának, hogy nem csak kerületiek, hanem egyébként a kerületben nem mm -hmm. életvitelszerűen a nélkül élő emberek is igénybe veszik a szolgáltatást, hogy a városnak egy belső pontján ők nyitnak egy másik ilyen mobil ételosztó helyszínt, amivel gyakorlatilag maradályozzák azt, hogy a város lesz, belső részeiből az nem is a kerület területén, az azt, azt, azt nekik már van egy helyszínük, amit már megkérték az engedélyt, és rövid időn belül el tudják indítani, és ők azt át hogy az ez kapacitását jelentős... tekintve át tudja, tenni, a... tudja? át tudja vállalni ennek a helynek is a forgalmat? Hát azt a, azt a részét, akik a városból érkeznek. Úgy úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy. igen, igen. Igen, igen, Tehát hogy az uh, azt jelenti, hogy mind a két hely megmarad, de az egyiknek a kapacitása csökken, a másiké meg nő. Így van, így van, és egyrészt, másrészt pedig a a meglévő helyszínről pedig egy olyan helyszínre visszük át ezt a, a nappali uh -huh. tulajdonképpen ebédosztó vagy ételosztó funkciót, ahol e, az önkormányzat által biztosított helyszínen ők ezt tudják csinálni, és ahol mi úgy érezzük, hogy egyébként nem feltétlenül csak fedél nélküliek, hanem egy olyan település része a kerületnek, ahol azért jócskán élnek olyan emberek, akik ezt e, jó, akkor is igénybe tudják venni, hogyha egyébként a szó klasszikus értelmében nem hajléktalanok oda telepítjük át, hogy nekik biztosítsunk szolgáltatást, tehát gyakorlatilag egy olyan győztes-győztes helyzetet hozunk létre, hogy a szolgáltatás megmarad, közelebb viszünk azokhoz akiknek erre napi szinten mm -hmm. esetleg komolyabban van rá szükségük és azok, akik a belvárosból jöttek ki ezt a típusú szolgáltatást kihasználni, azok pedig egy olyan közlekedési csomóponton a városnak a belső pontján tudják ezt igénybe venni, ami számukra is kedvező, mert nem kell ennyire messzire kijönniük. Mennyire a, a jövő zené az, amiről most beszél? Ez, ez húsvét utáni időszakban is május környéken már kezd, kezdhet létrejönni ki alakulni. Az öröm hír, mint ahogy ön már beszélt erről, de amikor meglátogattam önt a rezidenciáján, akkor személyesen is tapasztaltam, tehát Azért az nem igazán jellemző, hogy valaki a korábbi kollégáival függetlenül azoknak párcínezetétől találkozik, havonta egyszer vagy időszakonként rendszeresen, hogy cseréljenek, és így sikerült találkoznom korábbi megbízómmal, Mester László polgármester úrral. Én nagyon örültem neki de már mesélt erről, de ott szembe találkozni ezzel a szituációval, különösen a ma 2018-as kampányjal terhelt Magyarországán, hát ez nem mondható 12-1 tucatnak, sajnos. Igen, én, én azt gondolom, hogy akkor lehet uh, egy kerületben hosszú távú fejlesztéseket létrehozni, hogyha abban van egyfajta konszenzus, Most azért azt látni kell, hogy uh, a, a mindennapi politikai életnek a, a, a szereplőivel, akik egyébként egy-egy adott választáson érdekelt módon vesznek részt a, a, a választási kampányban akár, vagy a versengésben akár, akkor azért ott nem biztos, hogy olyan egyességek, bekállapodások beszélgetések tudnak kialakulni, amelyek ö, hosszú távra is eredményt jelentenek. Viszont a az esetben, hogyha olyan egyébként köztiszteletben álló ember, aki egy kerületben polgármester tudott lenni, és polgármesterként hosszú ideig el tudott, hogy mondjam, hosszú időn keresztül képes volt közbizalmat élvezni, azért az csak egy köztiszteletben álló ember. Az ő véleménye azáltal, hogy a, a, a politikai pályáján véget ért, vagy azért mert együtt ment, vagy azért mert visszament a civil szakmájához, Azért ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy olyan fejlesztések jöjjenek létre, úgy tudjuk ezeket megvalósítani, hogy azért az az emberek többségének tessen, tehát hogy azért politikai nézettől, gondolattól függetlenül képesek legyenek egy-egy dolgot a maguk valójában megítélni, és azt mondani, hogy ez egy helyes dolog volt, ez meg egy helytelen dolog volt. És nyilván ez a beszélgetés most ugye úgy zajlott, hogy a két korábbi polgármester, aki a rendszerváltás idején, dr. Morich Endre volt a kezdet polgármester, illetve dr. Mester László, és két köztiszteletben álló díszpolgárunk, akik egyébként szintén a, a, ennek a Beszélgetés és bizottságnak a tagjai vettek részt ezen a, ezen a megbeszélésen. Az egyikük, Dr. Járainő, Dr. Bőri Györgyi, aki nagyon-nagyon régóta az egyik leghíresebb iskolának az intézménye vezetője, és mikor nyugdíjba megkapta a várostól a diszkolgári címet, a másik pedig Kultgyúl, szintén egy nagyon híres intézménynek volt az igazgatója hosszú időn keresztül. És ő is megkaptam. Így van, igen, mert mert a bácsi az most éppen egy kicsit betegeskedett, tehát ő éppen nem részt tegnap előtt ezen a beszélgetésem. Jó volt látni. Na, igen, és egyébként nem csak lehetni jó, hanem nagyon hasznos ötleteik vannak. Tehát ezek olyan beszélgetések, amikor ők pontos agendával érkeznek napirendekkel, a napi rendeket végigbeszéljük, ők végig a a a saját oldudvarukban környezetükben, hogy egy-egy fejlesztésnek milyen jelentősége van, szükség van-e egyáltalán ott, hogy valami mást csináljunk. Ők nagyon-nagyon sokszor szokták olyan típusú dolgokra felhívni a figyelmet, ami, ami akár még nekem polgármesterként nem is tűnik fel. És aztán, amit ők mondanak, és ajánlanak, és tesznek, azért az rövid időn belül azt tudja mondani, mutatni felénk, hogy hoppá, hát ennek van értelme, ez egy, ez, egy, ez egy jó dolog, hát innentől fogva akkor akkor érdemes, van értelme ebben a dologban tovább létni, és mondjuk nem abban az irányban elindulni. Nagyon, például nagyon egyszerű történet van, hogy már csak előkerült egy fejlesztés a Heri, Heri Károlytéren. Tehát ott mi azt gondoltuk, hogy szeretnénk egy parkot kialakítani. Majd pedig ez a, ez a tanácsadó testület vízben örült a park kialakításának, majd egy ilyen megbeszélés alkalmával jelezte, hogy ők többször, többször ott jártak, kimentek, vették a fáradtságot, hogy beszélgetnek a környéken élőkkel, és azt mondták, hogy oda bizony játszótér, illetve sportfunkciót is oda kell tenni, mert azt nagyon szeretnének. És gyakorlatilag így változott meg az a, az a előzetesen kialakult terv, hogy pontosan mi is legyen azon a területen. És ugye pont tegnap előtt érkezett meg a, a k tól ugye a, a, aki kírója volt a a fitness parkoknak illetve futókörök tervezésének, illetve építésének a, pályázata. Akkor... a pályázati ha volt, és elnyertük a pályázatot, úgyhogy örömmel tudom most itt talán a rádióban először a hallgatóknak mondani, hogy indulni fog ez a fejlesztés valamikor a nyár folyamán, mert hogy végre, ugyan egy év késéssel de megérkezett a, a támogatói forrás. Azt kérdezem öntől visszatérve oda, honnan kezdtük, hogy... Ugye a közös ország mozgalomnak adott egy felha is. Mennyire bolondítja, nem bolondítja meg a 18. kerület életét belejött, vagy tájképileg megjelennek ugye a plakátok, oszlopokon a nagyjából egy hónap múlva, vagy már annyira se lévő országgyűlés választás? Hát nem tudom, szerencsére engem nem kerestek meg az a Magyarország mozgalom. Vagy közös ország. Mér? Ő, ő, ő ők szervezt, jó, oda, oda ugye a kutyáklászlónak kellett volna elmenni, ő nem ment el. Az a kérdés, hogy, hogy mindaz. Ugye Bintermantel Zsolt beszélt arról rendszeresen, hogy az mennyire jó szerinte, hogyha azonos színezetű, egy polgármester és a képviselő, tehát ebben az esetben Fidesz-Fidesz, vagy MSZP-MSZP, vagy most felsolhatnám az összes pártot függetel, attól, hogy éppen mi a helyzet. Ön ezt a státuszkód hogy ítélni meg? Hát én azt gondolom, hogy a terepülés életében az nagyon fontos, én inkább így fogalmaznék, hogy hogy is voltunk kint madár, kihelyezni. M abban az a, erdőben... a Tuminósos erdőben? Nem, ez egy másik erdő. Ez, a, ez az az erdő, ahol egyébként én magam is kocogni szoktam ezzel a 17. kerületet és a 18. kerület erzsébet a a telepi részét összekötő erdőterület, ez egy picit elhagyatottabb, kevésbé parkerdő, vagy parkszerű, mint a, mint, a, mint a halmi erdő. Tehát ez egy, ez egy másik típus erdő, ott voltunk kint a pirisi parkerdő munkatársaival. És talán ez azért is érdekes, meg jópa történet, mert azért kevés olyan fővárosi kerület van a nagy budai kerületeket leszámítva, ahol ekkora nagy erdőterületek, összefüggő erdőterületek lennének, és ez jól mutatja a kerületnek a... A, a tényleges arculatát és rajzát. És hogy hány elért, a egy, ki? Hát most 112 volt összesen letéve, ennyit tettünk föl madár oduból Ez nem madár etető, ez madár odu. Ez a fészkelését segíti elő a madaraknak, nem pedig a, az etetését. Mert a, hát igen, azt mondták, ebben a hibában én is bevestem. Ráadásul el is magyaráztam, eddig, hogy teljesen zűrzavaros vagyok, mert ön el is magyaráztam, hogy ez azért van szükség, mert annak az erdőnek a fa szerkezete, az olyan, hogy nem képeződnek benne olyan oduk, odvak, amelyek alkalmasak lennének, és ezért kell ezt a bizonyos izét elhelyezni. Úgyhogy figyelmetlen voltam, elnézést a madaraktól meg ötöd. Igen, igen, így van. <laughs> ha a madaraktán elnézik, az a helyzet, hogy ha, ha nem biztosítjuk, ha fészkelő helyet nekik, ahol nyugodtan ö, költeni tudnak, akkor előbb-utóbb elfogynak. Ezek el elsősorban odulakó madarak, ö, széncinege, barkócinege, kékcinege, csúszka ö, és egyéb állatok is, ráadásul ezeknek olyannak kell lenni, ami részben kakuk és harkály biztos, részben pedig, ö, részben pedig nyest és menyét biztos is. Mert ezeket az odukat, ha felszereljük, és nem teszünk rá ilyen biztonsági védőzárakat, akkor bizony ezek az állatok ezek képesek arra, hogy amikor megszületnek a fiókák, bent vannak az oduban, akkor képesek arra, hogy ezek az állatok bemennek, és felfalják a fiókákat. Tehát ezeket nagyon speciálisan kell megépíteni, mindenféle kis védő billentyűvel ellátni, plusz belül a fa kell megerősítést tenni, olyan megerősítést, amelyik... Ezt minden évben mehet teszik? Hátúja fémből van, hogy a harkány ne tudja kikopogtatni, és utána kiszedni a kis fiókákat is megenni. Ez, ez most egy első kezdeményezés, mert most vettük észre, illetve a Magyar Madáltani Egyesület most hívta fel a figyelmet erre, hogy ez az agglomerációs nagyvárosi erdők közvetlen közelében nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenek ki tudjanak alakulni. Köszönöm szépen, és elnézést a motoraktól még egyszer. Na, köszönöm szépen. Viszont, hallásra. viszont hallásra. A 18. keret jönkormányzattából. A 18. 18. keret polgármesterét. Március 12-én hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember, Bakács a Filipovval, Önökkel is felteltően velem. Ezzel együtt talán még három lesz. Hétfőn 12 este fél nyolc órától Akvárium Klub, Volt Lokál, Erzsébet tér, Belépés Dítalam. A jövő héten hogy lesz Zugló TV, de abban én nem veszek részt. Ma a 2018. március 8-a csütörtök van, még egy Wintermonte Zsoltal való beszélgetés lesz, és utána elköszönök holnap Filipov, Navracsics, Karácsony, Bácskai, Dobrev. A jövő héten hétfőn kedden és Szerdán lesz kejfejáncs, aztán legközelebb 19-én hétfőn. Jó reggelt, kis türelmét! A az újpesti önkormányzat támogatja. Egyrészt hétfőn együtt fogok ebédelni közös ismerősünkkel, akivel nem találkoztam nem a mennyi ideje, és el is neki. Önnek csak azért nem, mert külföldön volt. Hogy a mai beszélgetésünk rövidebb lesz, a holnapi vagy a jövőheti az hosszabb, holnap nem beszélünk. Hogy találkoztam ezzel a belga tulajdonossal, aki olyan voltam, mint az egyszeri ember, aki nem tudta eldönteni, hogy ismerje vagy sem, mert ugye én soha az életben nem találkoztam, de nem igaz, meccsen találkoztam már vele, aztán közös ismerősünk elmesélte, hogy valahol ott az újlipótvárosban, vagy, vagy az irodájában ott, vagy ott is lakik. Nagyon szimpatikus fiatalember. Hát gondolom a gasztronómiához ért ingatlan befektetésekhez, igen. Az én személyes véleményem szerint a focóz annyira nem, de az én személyes véleményemben ebben a kérdésben nem releváns, úgyhogy... Itten a a Tottenhamnek, nem jött össze, és az az adat, mely szerint az átlagos nézőszám 68 ezer, azt Újpesten nehéz lenne realizálni. Hát Újpesten sosem volt 68 ezer az átlag nézőszám, de amikor 30 ezeres volt a stadion, az sokszor, sőt majdnem minden alkalommal, főleg a Úgymond az arancsapat idején az mindig házas volt. Mostanában azért a háromezeres nézőszám az magasnak számít. Ön alapvetően külföldön töltötte az idejét, szabadságon volt, jól tette, úgyhogy én semmi másra nem kérem, mint hogy az első benyomásairól számoljon be már azt követően, hogy legyőzte, vagy éppen legyőzi a jetlaget. Hát az ők hagyján -e a, ezt a megfázásszerű valamit szeretném, lehet, hogy mégis el fogok menni egy orvoshoz, mert egyelőre a saját úr, ne, nem túl hatékony. E, zajlik az élet, e, tulajdonképpen azt lehet mondanom minden e, nagy nélkül talán, vagy inkább dicséretként a kollégáim felé, hogyha egy, egy jó működő szervezetet rak össze az ember, akkor azért az működik. <Színt> és nyilvánvalóan hosszú távon meg egy szervezet ha nincsen első számú vezetője de azért egy ilyen párnapos egy kétnél akár az egyes számú <Színt> vezető az e-mailben tartotta a kapcsolatot az anyai ó oh, hajaj, hajaj. <Színt> hajaj én nem vagyok az a típus aki, aki másfél nap után nem aki kibírná azt hogy nem néz az e-mail akinek... nem az agyára menni a többieknek Ja nem, nem, nem, nem, nem. nem. Én megmondtam a többieknek is, hogy egyrészt elérhető lesznek, másrészt, másrészt, másrészt minden egyes olyan ügyben, amelyben úgy gondolják, hogy az előzetes iránymutatások alapján nem tudnak megbirkózni egy döntéssel, akkor uh, zargosanak nyugodtan. Uh, volt ilyen? Volt, volt példatev, és ilyen szabadul, teljesen mindegy, mert ha most mondanám a példát, akkor az a kollégra biztos megsértődve, hogy akkor őt miért emeltem ki, hogy ő nem tudta egyedül eldönteni. Van ilyen, van van kisebb vagy nagyobb ügy. Alapvetően azért ez, azért ez egy hivatal, és az ügyeknek a nagy része, ugye az önkormányzatiságot azt úgy lehet, hogy is mondjam, szétosztani, hogy egyrészt ugye a nevében is benne van, hogy van az önkormányzat és az önkormányzatnak van egy polgármesteri hivatala, És a maga a polgármesteri hivatalhoz tartozó ügyek nagy része az rendelet alapján szabályozottan mondhatni azt, hogy ilyen ipar vagy üzemszerűen működik. Tehát a lakáskérelmek elbírálása, feldolgozása, a szociális segélyek, a különböző ügyek intézése, adminisztrálása, vagy akár csak a parkfenntartások, a városüzemeltetés, azok szabályozott előzetes rendszerek alapján működnek. Maga az önkormányzatiság ugye egyrészt a rendeletalkotásban, a fejlesztési irányok meghatározásában, a pályázatok és azonban való részvétel, a közös gondolkodás és a közös életüknek a, a, a terelgetése irányításában merül ki. És azért, azért egy város életében, ö, egy két nap, egy-két hónap, adott esetben egy-két év sem az, az időszak, ami, ami, ami ilyen kapkodásra vagy, vagy rohanásra euh, kellene, hogy minket sarkaljon. Tehát, hogyha, hogyha én azt vallom, hogy és, és vezetőként is ezt próbálom egyébként megvalósítani, hogy a megfelelő területeken megfelelő segédvezetőket vagy helyetteseket találjunk meg, azoknak a helyetteseknek adjuk meg a kompetencián. Olyan szinten, hogy a saját elnézést a, hogy a saját munkatársaik és csapatuk összeállításában szabadkezük van, nyilván nem teljes mértékben, mert mégis összességében és összhangban kell működni, de én azt mondom, hogy akár legyen szó városgondnokságról és annak a vezetőjéről, vagy egy vagyonkezelőről, vagy egy sajtó KFT-ről, vagy saját hivatalunkban a különböző osztályok, hogy hiába van az egyiknek hivatalnak és osztálya neve, a meg egy önálló cég. Mi mindannyian egyetlen egy hajóban vagyunk, és közösen kell dolgoznunk. És hogyha ez az összhang, és a megfelelő helyen a megfelelő vezetők vannak, akkor ez többé-kevésbé jól is működik. Alapvetően aláírni való gyűlnek az asztalon? Nem, mert ugye az SMS-ben megvan a helyettesítési sorrend, tehát emiatt ügyek nem állnak meg. Tehát ki van nevezve az első számú helyettes, az első számú helyettes is akadályoztatva van, akkor van második számú helyettes, sőt egyébként ahogy mondtam, hogy rengeteg ügyben a helyetteseknek önálló jogköreik vannak. Tehát e, semmiféle ügy e, nem akad, nem akadhat meg -e a e olyan egy vagy két történet, amit megjelenít, külös tekintettel arra, hogy valamiért foglalkoztatja, hiszen tényleg csak 24, 24 36 mennyi, hány óráj van itthon? Hát, ö, teg, na, talán pont 24 óra, igen. Egy, egészen pontosan. van -e egy olyan történet, amit megjelent aztán a legközebb a jövő héten pótoljuk, már nem ennyiben pótolható bármi is? Hát történet talán nincsen, de ugye most már, ha jól tudom, ö, elkezdődött a különböző, sőt már talán valami határidők le is jártak adóbevallások tekintetében. Ö, egyéni vállalkozóknak azt hiszem talán már a, a múlt héten, vagy a múlt héten érte le kellett adni, és ugye május 31-ig a személyövedelemadó bevallások vannak, én itt arra szeretnék muszítani mindenkit, hogy nyilván tudom, hogy nem csak Újpestiek hallgatják, hogy egyrészt az adójuk egy százalékáról rendelkezzenek, az Újpestieket meg arra kérem, hogy lehetőség szerint Újpesti civil szervezeteket választanak. Van számos, hasznos, én is mindig dilemmában vagyok, kettőt mindenképpen meg tudom jeleníteni, az egyik az Állatmentő Liga, amely ugye egy kiemelkedő tevékenységet Újpest határain túlmenően is végeznek, vagy az Uta után utánpótlás Alapítvány, ez a kettő között mindig hogy mondjam, nagyon komoly lelkisméletfúrtalásra kell állasztanom személy szerint. Az elmúlt pár évben az állazmentődikát választottam, tekintve, hogy a, a sport támogatások és a sportfejlesztések és az utánpótlás nevelés az most elég e, e, jó körülmények között van. Mindig mindent lehet fejleszteni és, és bővíteni, de talán most, e, talán most a, a sport helyzete az az, az átlagnál. Jobban van kezelve civil szervezetek vagy sportszervezetek terén, úgyhogy én a magam részéről az választottam, de azt szeretném kérni mindenkitől, hogy felelős állampolgárként, ha már van ilyen lehetősége, hogy saját maga döntsön arról, hogy milyen civil tevékenységet támogat, akkor választom mindenképpen ne hagyja elveszni ezt a lehetőségét. Nagyon szépen köszönöm, akkor a jövő hétben abban maradtunk, hogy szerda. Igen, szerda azt hiszem 8 óra 03. Így. Így. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szóval szép napos. Minden jó, szóval. Akkor most felhívom a karácsonyt, mert ő nem lesz holnap. A műsort az új Pesti önkormányzat támogatta 14 éven olvioznak, nem? stop it out when they bring that course in, I bleed it out, out. digging deep deeper, just a thubby -er. I bleed it out, digging deep deeper, just a thubby -er. I bleed it out, deep in deeper, just a thubby-dover, just a thubby-dover, just a thubby -er. I bleed it out, go, stop the show, chop the words in a sloppy throw, shotgun opera, lock it low, cock it back and watch it go, mama help me, I've been cursed, death's rolling in every verse, on this brand new horse that I can't contain and my gnocchi works szerint um, Filipov, Navracsics, ott van egy egy luk, Bácskai és Dobrev. Hétfőn fél kilenckor lesz a karácsony, tehát ott úgy van egy előre, hogy uh, hétfőn fél kilenc, Siffer, nyolc, Szigetvári fél kilenc, karácsony, kilenc, Kemecsik. Szívből örülök annak, hogy a 7 és 8 közötti rész alapvetően függet attól, hogy a hangvétel nem volt éppenséggel, de megértették. Tehát az én törzs közönséggel megértett, akiknek készül. Volt olyan, amikor olyan felhorgadás volt, aminek kapcsán nekem is el kellett gondolkodnom, független attól, hogy azért legfeljebb a stíluson gondolkodtam el, a lényegen nem de most úgy tűnik, hogy stílus és lényeglátás is a hallgatóimmal való párbeszédben úgy zajlott, ahogy ez most 2018. márciusával elvárható. Köszönöm a visszajelzéseket! gmail.com 12-én hétfőn nagyon messziről jött ember, az Aquarium Club volt lokájában, Bakácsol Filipovval, Önökkel és velem. Én nem leszek az Ugló csak két hét múlva. Érte ennyit tudok mondani. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adása. nem az utolsó volt, akkor holnap találkozunk. Dörö.fiolajanaskukac.gmail.com Viszont találkozunk. Köszönöm a Civil Rádiónak és Magány Ádámnak a segítséget. Adam, te is. is.